Чому його кинули у ту яму, де вже томився, чекаючи на страту Данило, лишилось загадкою? Хіба просто випадок, сум'яття, та й яка була різниця, куди кидати полонених. Але то знову був поворот його долі, знову нещастя мішалося із везінням, із якимось дивовижним везінням, коли ніби якась зверхня сила спрямовувала його шлях, керувала подіями, що тряплялися із ним – а він лише виконував їх. Так і тепер. Він вернувся із півдороги, навзогняючи Оросута, як прийняли його разом у бій, у якому перемогли, але наслідок якого ось. І їде він зараз із непритомним Оросутом, до себе прив'язаним. Сам побитий і змучений, вже втрачаючи лік часові, тільки за зірками звіряючись. Чи правильно скровено коня? Чи не збилися вони з дороги? Вже почало світати. Коли серед степу на світлішому обрії змальовувалися силуети юрт, що стояли, як іскрізь, у казахських аулах, півколом. Так, щоб ухід до юрти завжди був з півдня. За ними обіч Блиснуло озеро, поросле густими кущами, а за озером височили вже не пагорби, а не високі гори. Несподіваний гірський хребет серед степу, но збільши гір були пасовиська. Можна було прихиститися від вітру, і жгут, який би не був лютий, не винищував тут ніколи нічого ущент, бо ж... Вода і гори, і пасовиська – усе разом, і саме тут, тому саме тут і оселились осілі кипчаки. Хоч і зневажали їх кочевики, але ці мали своє життя, свої звичаї, свою родву честь і врешті, як ведеться в степу, кожному своє. Май тільки у собі честь і мужність, правду і добро, тоді знайдеш і повагу, і віддяку, і шану. Так його вчили, Айдара, так йому співали з дитинства Акеніжаару, народних пісень, так мовили приказки і прислів'я, так мало би бути, і так було. Данило поправлявся по волі, і в цьому гірському аулі довелося їм затриматися недовго. Важко було розшукати тих далеких родичів, але віднайшов їх Айдар. Та й так, коли гість приходить у дім, та ще поранений, та ще потребує допомоги, і в кожній юрті його приймуть, скрізь йому дадуть і притулок, і допомогу, це закон степу. Гостинність понад усе. Минуло кілька тижнів. Данила вже почав виходити з юрти на повітря, робив невеликі прогулянки у степ, але, як казав місцевий баксушаман, ще рано йому в дорогу. Ще має побути в них? Нехай. Айдар допомагав родичам роботі, зазнайомився із удовичкою, яка лишилася сама із двома дітьми після одного із набігів, які емірське військо робило на степовиків і чимало часу проводив у неї у юрті, допомагаючи їй, чи міг у роботі. Данило часто сидів біля юрти, вдихаючи степове повітря, і за звичкою почав вирізувати з дерева свої чудернацькі фігурки, швидко завоювавши цим симпатії селян. Ще й інше вивелося у пригоді для них від Данила як-не-як, -як, а те хлібровське життя своє, яке було у нього у початках, дідах і прадідах, у його крові не знищило у ньому ніщо й не могло знищити, то була його основа. І щось згадував він із звичного у далекій Україні, щось намагався радити, не вчити, а саме радити. І коли побачили, що тямить прийшлий у розсуд у землеробстві, то і його про щось питали старі казахи, радилися з ним, вирішуючи, однак, по-своєму, але відчували, що і думка Прийшлого може бути десь таки та корисне. Якось надвечір примчав зі степу змилений вершник, зупинив коня майже на повному скаку посеред Аулу і ледве зіскочив із нього, як кінь упав, задиханий, не в змозі підвестися.